بسم الله الرحمن الرحیم فَإِذَا فا كَانَ حَالُهَا کَلَكِ حَالُ دَ دُنِيَا مَا عَغَشُ وَسَبْتُونُ شِمَادَ تَذَارِي دا بَيَانُكُو شِبَعِدَ دَ دُنِيَا دُنْكِ دَ دن دَ اور دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آبادو کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یادو کل چی حال دو دنیا ما وصفتووشو وحالونا او حال دو منگا وما خلقنا له اوالا چی مو ولا پیدا کلشیویو ما قدمتوه آل چی مادا تمخ چیوه چی وما قلبتو لزنو والینو الا لیکی کتاب گنا رئی فحقا علا المکللتی و لازم بی پر مکلب بانی این یدھب کا مسلک اولینوها والابسار او روارشی باغلار د خواندانو د عقلونو او د بصیرت والو و یتاخهد او تیاریو کی لما اشرت لی هغه ستا چې ما ته اشاره کړی دا, دا و یحتم او اهتمامو کی دمان بحث علی باغ چې ما به خبرداري ور کړی دی مو وسطو طریق نو بی ذالک دیره لارا ددي دی موقع لب دپاره په دیکې وارشادو او ډیره حدایت او رشهه ما هغه یست د کوهو چېسی په هغېبارې دی من نل مثالی کې دلارونه هغه سد په عدو بهېما څح نووي نهبلین هغه زارارخ په کول د دی مکان لبتي په او سبانې چې په صیپې کې سرمون ته راتون چې لمون د پې غبر نه چې هغه څ اوورینله بې په يا دبا نفس بما ذا بالاخيار ومثل قال انه هو الابصار وداغا دغا دغا دغا دغا دغا واكل من الصاب يقين والله يقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين بل بايس وقال تعالى وتعاونوا على دا دو اياتوي بنكيريلي اولي الله واللہ الله علیہ وسلم انہو قال واللہو فی عون العبد ما كان العبد فی او یقینی دسترین ریاض السالیمین دیل خطر تاب دیل جیاتی و جلیدی و جیانی ویمی اوزر فتا غیو تیم ایلہ ورات مسلمانی ویمی میں انتفا دیل ہم افضییو تیمک ان شاءاللہ ان شاءاللہ افضیی تا یدیو چل دی اگر چل دیل ان شاءاللہ واللہ تعالی یون العربی ما کان العربی یونیا فيه الله ده بنده کو مدد کیچے بندہ ده اللہ کو بندگان کو سفارش کیجے اصلا الله سبد اللہ کو دین غیرت کے اللہ ہوتا غیرت دس دس سوئی چ اللہ ہوتا بنی غیرت میں کی سبد اللہ کو دین غیرت اور سب کو جو سبق نہ ہوئی کار اللہ پر چلئی اسی خی دیل پال دی او جیڑا خدا رشتہ کمو تیج کنا وراں جیری تے سبق نہ وای سکے ابلای تندریز روپېواله هرڅه مېما سرشتي چي ويما دونه نو باڅیل دي ګناواله چې دا اوس څه سبق نوم مرسته اختر کیږي دې اختر کی یو ملګری خالد عمر ګل الله زړه روپېواله د مفتي څه اختر ورستا چانداوغه مخلينه په صوبا دي شو ګر دی راو ګر داند چاندي ګونډه نه دریز روپې په ګونډه نه کېدو روپې په ګونډه نه کېږي یقینا دا دی اختر دې په مننه ګوتو لا او سبق نو تا تاسو له ترغیب در کوم خدای په الله درکی کی مزیددار او علم مزلوم الله درکی انشاء الله اټي برداشتا متا دې خپل حستی کو اگر کچھ مرتبہ چاهو کدا نا خاتمه مل کر غل غلزار ہوتا ہے فضیبم الله درکی مالبم الله درکی مدرکی وم الله درکی استادم الله درکی اه قدان الله وروک او الله تعالی کی او اشاره ده اشاره دي تا دنبی اسلام دا حدیث تے زور اصطاق و خدمت کی لگم شی الله را رم رفت ہوئی دو فانو قال نبی اسلام اللہ من دل اللہ علا خیرے پلوگم اس تو عجری اصطاق نے کہہ کہ خیم کی اللہ معلم داگی عجر دو قال من دا الله اللههدان کاه لو د اجري چا چې ساميتهخوا دوکله د ل دې د اجرنا مش د جوې من طبي هو پهشان د اجرو د هغهه چا چې د په چې روانې لا ی خو سوزارالې کا جرې شي تته چې دا کم اجرور کې کېږي نو د ضف پسې چې سووکران دی نو د ا هغه د اجرته شي کوېې خو دل الله رکېغ الله دزه تا په سلاررحم چې الله جله کې تاسو ده تا بایا کانا لگی کنگا لگی سوا حاج دشجل سوا حاج دشجل سوا حاج دشجل بیدوا کتا ہو رہا شنگو کیا ڈری تارورم واناو کالالی علی رضی اللہ تعالو علی که بھی دیگو یمن تا آپ جڑاشو دیپسے نجڑا کے لگو اگمہ اتنا حاجی بڑا رکھا جنگو عشنگوٹے کوتاک لا بزو آمار اگر اس جڑا دیپسے نجڑا دیپسے نجڑا کے ل ور پښینې جوړې ده نبی اسلام مجلس استفاده دي استفاده دي ریس باندې ضرورت هم دي ځکه نا وال طوال لا قسم الله لا يهدي الله ذكر رجلا واحدا خير له من عمر النعم ک الله تعالی یو سره سب کو دا ستاده پارا درو ثارود خير ذکر نورو راځي آرامته به الله ما الله نو دی وی وی زوم دا کتاب د کوم کلافی یو څنګه څنګه کو خير الله بمن عمرنا مالمی دي خط مجتهد ها هم مجتهد ها څنګه معلومول کئ خبره معلوماته تلور احادیث ول او یو دی آیات شو دا کی راجمه پر 5 شو پنځ دي د استاکار بده قران او سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یانشې په خبره باندې یانشې په خبره باندې فرایته وإذا ما كتابا خبري واردين فرأيتوه جبيته وما بوكت الان اجمع مختصرا الذي جمعكم يا مختصر من الاحاديث الصحيحه من الاحاديث اذا تظن كي صحيح اذا اگر کسو دکوله رشته کا فلذا بوكال کذا صحیح او مستملن علاما يكون طريقا مشتملي باي بالي کہل تاريخ لا رہی لصاحبه الى اخره وبارد السنكي خطا اخره ومحصلا او والظاهره هلم ذلك ما يو علم الظاهري ولا علم علمي باطني علم الاخلاق كبر تكبر ملامشون عجزي اه على او علمي ظاهري اربيا سو مقدمات لكن نحوه منطق صرف ادبه او يماكاتب دي من تفسير الحديث المنطق علم الدين علم الدين فقههت قرانه وحديثه هرکی غوانت غیر عظیم گردت خدیث علم دین فقه است و قرآن و حدیث علم دین فقه و قرآن و حدیث ده هرکی غوانت غیر عظیم گردت خدیث تمہا پتہ اوار کریت ا جانعان جماكون کي لترغيب او ترهييب ترغيبات او کيوميه ترهييبات او کيوميه بشارت او تخويف وصائري انواعي آداب ساقي سالكين او ټول ادب پريقي دا ادب د نکارو صوفيو نه احاديث الزهد کي احاديث د زهد پکي و, و ريازات النفوس د نفسونو چه ریاضات ريازات سمانا د نفسونو چه دنه اغا تربیت. وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ تَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ دَاخْلَاو دا کو صَفَاوَالِ وَطَهَارَةِ الْقُلُوبِ او دُزُنُوپَا کو پاکاوُن کی وَعِلَاجِي او دِری عِلَاجِي عَلَى أَنَّ فِي الْقَرْبِ لَمُضْغَةَ إِذَا صَلُحَتْ فَلْحَجَّصُهُ كُلُّ وَيَافُصُهُ فَلْحَجَّصُهُ كُلُّ عَلَاهُ يَنُ الْقَلْبُ وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ او چې مچګون کی د جَوَارِحِ حِشِي وَإِزَالَةِ وِجَاجِهَا او تا سبب ذیل کولې د کوګوالي د جوارح شي چې لکه دې سره وړ د اثر استعمال کا غلطه کوي استعمال کا کګبشي کوګبشي نو چه څه کنا بیا بیا غا ترته چیندنو ورولم وای وګيره ذالیکم مقاصد عارفین دین اله واجبكم عارفین دي والتزم فيه سماضي کې التزام وکم خو خبرو دي څه خبرو دي نمبر 1 الله اذكر الا حديثا صحيحا زمانو ذکر مگر حديث صحیح من الواضحات چقو واضحي ثم مضافن الى الكتب الصحيحه المشهورات داغي نسبت پکړې شویا کتابونه تا چې کم صحیح دي, دي. بخاري كلي. كلي. او مشهور دي چې کتاب بخاری کې دي او سنن کې دي ابو داود کې دي واصدر الابواب او زبط اول کې ذکر کوم په ابواب کې من القرءان العزیز القرءان عزیز نه دی آیات کریمات آیات له چې زتمن عزتمن 203 سوره وم او وشو او که تقوم ما يحتاج انچه محتاجي الى ضبط ضبط اعراب کلکا بی پتحل داو و نزد داو و جرد دا با کم و شرح او شرح مان خفی یا و دا حد دا پتی مانا بی نفائصا دا پن بیش قیمتا تنبیحاتو بانی درست تنبیح بذکم جزم تا درستی ہوایا رزیز دا مطلب دی دا, دا بمکوم اصرا پانج و ادا قلت فی آخر حدیث کل چیز پا آخر دا حدیث کی ہوئے ما چمت تا فکر حلی فماناو رواه البخاری و مسلم فمانا دا, دا بوخاری او دا مسلم روایت متفق علی احادیث دا بوخاری او دا مسلم 2316 دي سمېرکا 2316 دا دي وارجو سمامد ان تم هادل کتاب کدا کتاب پوره شمالو ني کدا کدا خطبه او دی واجب اول کی, دا کی ویدی. لکا؟ وی دي سمېرکا ویتاما ميدا کدا کتاب پوره شو ای یكون سائقا دی به حادثه سمېرکا وتیق الذین بوتن کی بش لالمعتنی به اغا چا ته چیدی ته توجه ک ال خیراتی خيرات له وجودي مراكن نیکی دا حاجذن بتور کی بشی لوذل ر عن انواع القب عن انواع قسم د انواع د قبایح د مهلکات و انا سائلن اوزو سوالکم اخن ضرور نمی ان تفاع بشئ منه کی فائدہ وری پزتی سره دینه کی فائدہ من شی ان يدعو ولی چی کی ما ته دعا وک الله رساله د ډیر اجر درشه و ته دعا وکړه ولی والیدای استامورطلام الله ما ومو شایخي استاذان دي علماوکی نو موږ دي علماوکی زموږ استادان او دا مشایخ او دا بو د روان دان نه نشي کنه څو او تاسو سره د نړۍ کوم رسنه کوي و سایر احبابينا ټول دوستانو زمونږه همو المسلمین اجمعین الله دې ټول مافي وعلى الله الكريم اعتماد دي خاص الله تعالی پنج او كريم دې زمما اعتماد دي و الیه الله تعالی تفویذی سفارول <سؤال> سفارول د ټولو او دړه زمما رب الله علی بروسوک الله دې مړه لاګوري دا وحذبی وحذبی الله و نعمه ولا حول ولا قوه الا بالله العظیم Thank <laughs> you.